та й взагалі відбесарабки відгонило відчутним запашком снобізму, обраності одних і приниження других. Інша річ – житній, де навіть джебрак, підбираючи у м'ясних рядах ненароком чий зумисне зронений кусінчик сала, не ловив на собі зневажливих поглядів продавальних і купівельних, а скоріше мав одних співчуття. Малою Наталка не раз базарювала з матір'ю, отримуючи законно зароблену порцію пломбірного морозива. І значно пізнішими походами на житній ринок бодай трішки відшкодовувала нестачу материної присутності в своєму київському житті. Спершу, після вступу до інституту, то була розлука на відстані. А далі вже і у часі. Він зупинився для матері, Несправедливо рано, щойно вона вийшла на пенсію. Щось таки змінилося під сонцем. Житній дихнув на неї тим самим, чого вона не терпіла на Басарабці. А тут іще, смагляво шкіри торговець курагою, що здіймалося над прилавком, крутобокими золотистими пірамідами. Якимось чуттям угадав у Наталці провінціалку і прилип до неї з недвозначними натяками. Ледве спекалась. Кафе Доміно заледве прокидалося. Двері відчинені, однак ні відвідувачів, ні обслуги Наталка, овійшовши, не зауважила. У кутку лівобіч від дверей, осібно від столиків, стояв розкішний диван. І вона м'яко в нього впустилася, намагаючись передбачити реакцію господарів на прихід ранньої гості. Сиділа і дивувалася, що до неї ніхто не виходить і не переймається. А раптом сюди забрів злодюжка. Нарешті з дальніх дверей з'явилася чи то прибральниця, чи кухарка. Огляділа відвідувачку і без тіні подивування спитала. «Ви до А Вона буде за годину?» «Та ні, я просто так. Ішла вулицею, бачу, відчинено. Ви ж працюєте?» Наталка боялася заперечно відповіді, бо де ж тоді вони з Миколою зустрінуться. Підождіть, я вам зроблю кави. Замість відповісти, мовила працівниця кафе і за кілька хвилин справді поставила перед Наталкою на низенький трикутний столик біля розкішного дивана блюдце з чашкою запахущого гарячого напою. Наталка відсюрбнула смачно і одразу перекинулася думкою на Миколу. Чи прийде? Чи вдасться йому олучшити часинку на такій роботі? І яку новину принесе? Вона пила вже третю каву, наслухаючи, як тіло зосередини починає бити холеричний дрібний дрож. Від надміру спожитої кави, від наростаючої тривоги, від боязнечі не діждатися обіцяної Миколи зустрічі, від передчуття лихої звістки. Розуміла, що довше сидітиме отак у невідомості й розгубі, то реальнішою стає перспектива отримати нервовий стрес. Хотілося кудись бігти, до когось догукатися, комусь висповідатись, аби лише не почуватися безпорадною аж до останньої клітини тіла але всупереч усьому заповзялося сидіти й ждати. Іншої ради нема. Гаразд, що працівники доміно не позирають на неї підозріло. Те нескінченно довге і наструнчене ждання, супроводжуване внутрішньою тіпаниною, вихором нервів і домок зробило Миколин прихід повною несподіванкою. Він виник у вхідних дверей, наче винятий з якоїсь картини. Спинився в порозі, знерухомів і дивився на Наталку. На ньому був довгий, майже до п'ят, світло-бежевий плащ, у кишенях якого Микола тримав руки. Вона побачила Миколу і мало не зумліла. «Каву питимемо!» Він цмокнув її в щоку і мостився на дивані з краєчку, наче демонструючи власну несумісність, не із з такими розкішними меблями. Проте Наталку вразило навіть не це, а те, що поцілунок у Миколи вийшов із неприховуваним знаком провини. Та й сам він мало був схожий на того Миколу з їхньої попередньої зустрічі на відкритій терасі ресторанчика, коли не стримував свого благодушно врівноваженого настрою, сипав іронічними жартами і дотипами. Весь аж світився впевненістю чоловіка, для якого не існує невирішуваних проблем, окрім однієї. Замкнене перед ним наталчене серце. Цей теперішній Микола невміло маскував розгубленість.